Повторив Мартин запитання. «Не говоріть голосно», – відповів Дюваль. «Ми йдемо в порт. В мене є паспорти для всіх вас. Один паспорт я дав Гаррі. Тепер тихо». Вони перейшли декілька вулиць. «Крім усього, в мене є наказ одвести вас до слідчого району при Гавані». «В Англії все можна зробити за гроші». «Але нас все одно заарештують», – сказав Мартин. Ті самі філери, що продали вам паспорти і ваш сердженський ранг, продадуть вас, коли ми будемо сходити на пароплав. Я це знаю, сказав Дюваль. Та ми не підемо туди, де нас чекають. Я умовився з філерами, що вони дістануть від мене решту грошей, коли ми сядемо на пароплав. Отже, вони нас чекають у гавані. Але натомість ми сядемо на поїзд і поїдемо катером у Гамбург. За шість годин після цього, коли Мартин, Джемс і Тоні вже підпливали катером з берега, Діваль пішов шукати Гаррі. Він почав з того, що от шукав ту вулицю, де Гаррі втік, і пішов у тім районі, розглядаючи крамниці. Скоро він і знайшов те, чого йому було треба. Маленькі крамниці, де продавалося одяг, йому сказали, що чоловічий костюм сьогодні куплено, та купила дівчина – Діваль попрохав описати її зовнішність і пішов далі. По черзі він заходив усі корчми з номерами і розпитував про парочки. Ніде нічого не було. Зате коло одної він побачив полісмена й візок. Діваль закурив сигару, засунув руки в кишені і підійшов до дверей. На візку лежало щось схоже на людське тіло, накрите брезентом. Діваль уже взявся за клямку на дверях. — Що це таке? — надбало запитав він у полісмена, простягаючи йому порцигара. — Отруїлись якісь дурні, — відповів полісмен, — хлопець з проституткою. поставили чайника на вугілля і заснули. Діваль зробив крок і підняв у брезенту. З на нього глянуло мертве обличчя Гаррі. Діваль постояв ще секунду, потім, ніби передумавши, повернув туди, звідки прийшов. В районному адресовому бюрі за номером 417, видано замовцеві адресу доктора хемії, професора Масебі. Хто ви такий? запитав Сашко, звертаючись до дегенерата. Ах, дорогой мой, ужес, ужес, моего папашу, генерала Сильницкого, вы знали, по-видимому. Друг покойного императора убили большевики і двох моїх братів на моїх глазах. Сашко пересмикнувся на обличчі, але нічого не сказав. «От у мене є документи, а от рекомендаційне письмо імператриці Марії Федоровни». Сашко взяв рекомендаційне письмо імператриці Марії Федоровни і почав читати. Дегенерат тим часом розповідав, як він сидів у ЧК, як їм пощастило втікти і не шкодував виразів на адресу більшовиків. Сашко скінчив читати. Скінчивши читати, він акуратно зложив листи і шпурнув їх дегенератові в обличчя. Далі він трошки розійшовся, стукнув кулаком об стіл і гукнув. «Ти куди попав, син? Вон, сволоч відси!» Тут Сашко другий в цей день скористався з сакраментальної формули. Суб'єкт знітився і почав рачкувати до дверей. Я, я нічого, извините, товарищ, я сам демократ, я сам революціонер, два рази в тюрмі. Вон, закричав Сашко і підвівся стільцем. Суб'єкт тремтячими руками одчинив двері і вислизнув геть. Сашко схопився і пройшовся два рази по хаті. В цій хвилі постукано знов. У кімнату війшов високий кремезний чоловік з похмурим виразом на обличчі. Вся шкура на лиці в нього була в рівнесеньких цятках, наче віспувата. «Сідайте, товаришу!» На худорлявім обличчі з'явилась тепла посмішка. Він сів. «Кажіть, що треба?» «Я солдат», – почав той. «Народився коло Оладивостока». Мене разом з іншими післяно ще за тої війни в Марсель з експедиційним корпусом. Сидів в окопах, ходив в атаку два роки. Просився до Росії, не пускають. Сидів у карцерах разів з чотири.